І все життя пролетіло переді мною. Не скажу, як на екрані. Куди тим екранам? Все життя у формі блискавки. Господині слухала, як зачарована. От якби люди у вашій п'єсі так палко розповідали, так натхненно говорили, так вони й говоритимуть тільки так. Я кожному з них віддав по шматочку серця свого. Жодного слова не вигадав. Кажу ще й таке, тільки ви не дивуйтеся. На війні я в Бога вірити почав. Випадок такий був. Десь першого ж місяця війни наткнувся я в небі на ворожого розвідника. У нього машина як змія, у мене бричка. Прошив мені той розвідник фюзеляж, поперебивав тяги, ні карма, ні вітрил. Вирвався я з кабіни, як з чортових зубів, смикнув кільце, нема діла, заїло щось у парашуті. Що робити? Кругом небо, а в ньому я, мішок з кістками. І склав я пальці так, як учила мене бабуся в дитинстві, і перехрестився. Я, безбожник, перехрестився в небі, біля самісінького Бога, там, де ще жодна людська душа Богу не молилася. І що ж ви думаєте? Ніби за якимось високим велінням парашут вирвався із-за спини і широко розгорнувся наді мною. «Страшно бути льотчиком», – підсумувала господиня. Їй погодився. Що ж, де да немає страху героям робити нічого? Не дарма, синок, ваш рветься в авіації. Яке це щастя, яка це втіха для мужнього серця літати». Оці, що лазять по землі, ледачі створіння, худій, товстопузі, оці покорителі данських сердець, хіба тому мужчини. Як можна пояснити їм, сонним, товстошкурим, що таке радість орлина? Вони певні, що бачать небо. Порохню сіру вони бачать, а не небо. Дим і павутиння називають вони небом. Поети запевняють, що небо голубе. Неправда? Не голубе воно. Чисте, як очі дитячі. Свіже – як перший поцілунок дівочий, гордий байдуже до всього, а ти в ньому ширяєш без страху. Та й чого боятися там? Кому боятися? Пригадується, літав наш полк на заморських машинах. Не дуже добре літав, бо машини були не найкращими навіть на той час. І занадилися до нашого аеродрому ворожі аси. Прилетять і погойдують крилами. Виходьте, мовляв, на рицарський герць. Якось командир випустив одну пару. Аси благородно виждали, доки наші набрали висоту, на зльоті не зрізали. О, бачили б ви, що то за бої були. Тричі я заходив на таку дуель і двох збив. Або вже я тоді юним та зеленим. Всього разу на тиждень голився. Піймали в ліску підбитого мною Аса, що врятувався з парашутом, привезли в штаб. Глянув я й подумав. Добре, що в небі його пики не бачив. Здоровенний, мордяка як у пірата, груди у хрестах. «Хто мене збив?» – питає. Показують на мене. Не вірить, дивиться з презирством, як на жовторотого воробчика. А то ще таке було. Приїхала до нас група чужоземних льотчиків показувати, як треба з їхньою технікою поводитись. Повіз мене один у зону. Набрали висоту. Править інструктор машиною. Як у церкві, віра жігне, суворо за інструкцією, обережненько. Сижу я в кабіні, поглядаю на прилади і думаю, тютя ти з полив'яним носом, а не льотчик. Так тільки в ліжку повертатися треба, щоб жінку ліктем не штовхнути. А поглянули б на землі, на того горла. Кочерогою носа не дістанеш. Ходить, наче на голові глечик, сметани носить, ще й в білих рукавичках. Аристократ, велике це Наступного ранку прошу я того інструктора Заморського, прогулятися нашою машиною. Погодився він, полетіли. Не буду розповідати, що я в небі витворяв, скажу тільки, що привіз того інструктора, позеленілого від гострих переживань, оберегав пробачити всю кабіну. Було роботи мотористові. Отак і тут, на землі, кожна ліза тебе вчити, мозок тобі вправляє, а дійде до діла. Та годі про це. Мені позавчора дали аванс – «Тепер навіть зайві гроші є. Ви не проти того, щоб я пішов та купив пляшечку вина? Тут же, здається, недалеко. З вашими ногами!» Господиня вийшла в коридор і за дверей почулося. «О, як повезло! Ви до магазину? Принесіть мені, будь ласка, пляшку вина якого-небудь, у мене гості. Ну, гаразд, розрахуємось потім».